Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. "Bana väg för Herren! Gör han raka! Så uppträdde Johannes stöparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla i Jerusalem kom dit ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet och han levde av gräshoppor och eh, vildhorn. Han förkunnade Efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande.